بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ومن والاه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه الأصول الستة الأصل الخامس. Berkata Imam Ibn Abdul Wahab, Muhammad ibnu Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya usul Al-Aslul Khamis ter ter Terjemah terjem. Usul yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Tentang wali-walinya Dan perbedaan antara mereka Dan orang-orang yang menyerupai mereka Dari musuh-musuh Allah dari kalangan Al Munafikin Wal Fudzar, dan cukup dari dalam permasalahan dan pembahasan ini adalah ayat dari surat Al Imran yang mana ucapan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kulinkun tumtuhibun Allahafatbiuni. Katakanlah Muhammad, jika, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku maka Allah pasti akan mencintai kalian. Dan ayat di dalam surat Al Maidah yang mana ucapan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. <coughs> Ya ayyuhalladzina amanu may yartadd minkum an dinihi fasawfa yaati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhabbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa di kalian yang murtad dari agamanya? Maka pasti kelak Allah Subhanahu akan menggantikan suatu kaum yang mana mereka mencinta yang mana Allah Subhanahu mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan ayat di dalam surat Yunus yang mana ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Alam inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yatakun Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Tidak ada ketakutan bagi mereka Dan tidak pula mereka bersedih Yang mana ciri-ciri wali-wali tersebut adalah orang-orang beriman Dan mereka bertakwa Kemudian menjadilah urusan perkara ini Di kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dan mengaku sebagai hamba yang mendapatkan petunjuk, dan sebagai penghapa, sebagai penjaga syariat ini, semangat menjadilah perkara ini bahwasannya yang dimaksudkan wali adalah, harus dia meninggalkan untuk mengikuti para rasul, dan orang-orang yang mengikutinya, iaitu mengikuti para rasul bukan bagian dari wali-wali Allah, dan juga harus dari kalangan orang yang ingin menjadi wali-wali Allah, adalah meninggalkan jihad maka barang siapa yang berjihad bukan dari kategori orang da, bukan kategori dari wali-wali Allah dan harus pula bagi orang yang ingin masuk dari kategori wali-wali Allah yaitu dia meninggalkan keimanan dan ketakwaan maka barang siapa yang mengikat dengan keimanan terikat dengan keimanan dan ketakwaan maka bukan bagian dari wali-wali Allah ya robbana nas'alukal afwa wal afiyata innaka samiuad du'a wa hayya robb kami kami meminta kepada engkau kesihatan, apa pengampunan dan kesihatan engkau sesungguhnya, engkau mendengar doa. Qawlul mu'allif alaihi rahmatullah bayanullahi subhanah li awliya'ihi, Allah, awliya'illah wa tafriqihi bainahum wa bainal mutashabbihi nabihim min a'da'illah, munafiqin wal fujjarah. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu penjelasan Allah Bayan Allah subhanahu li awliya illahi Watafriqiyu bayna huwa bayna Al-Mutasyubihi Nabi himina adai Allahi al-Munafiqina wal-Fujjar Arada al-imam Alayhi rahmatullahi An yufarriqa bayna awliya al-Rahman Wa bayna awliya al Al-imam menginginkan Rahimahullah wa ta'ala dalam pembahasan ini Untuk membedakan kepada kita Tentang siapa wali-wali Allah Dan siapa wali-wali syaitan alladheena yatashabbahuna biawliyaa'ir yang mana mereka menyerupai wali-wali rahman hunalika dan di sana ada beberapa perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali rahman hatta wa in hawala awliyaa'ush shaitaan an yatashabbahu biawliyaa'ir rahman Sampai pun mereka wali-wali syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi wali-wali rahman. Tetapi perbuatan, perkataan perbuatan dan iktiqat akan semakin jelas membedakan tentang mereka-mereka tersebut. Antara wali Allah dan wali-wali syaitan. Fa'ulia'ul <tuh> rahman fi muqaddimati a'malihim sihhatul i'tiqad dan wali wali rahman di dalam permulaan di mereka beramal adalah baiknya dan sahnya amal i'tiqad mereka atau bersihnya i'tiqad mereka dari hal-hal yang merusaknya fa hum ya'budunallaha wahdah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata wa yukhlisun lahu fil dan mereka mengikhlaskan di dalam perkara mereka beribadah kepada Allah hanya kepada Allah semata dan mereka memasukkan di dalam peribadatan dan taqarrub syar'iyyah adalah perkara ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan min taharatin wa wudhu'in wa shalatin wa zakat dari perkara tahara, berwudu, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan perkara di dalam mereka beriman kepada Allah dan para malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasulnya, dan yaumil akhir, dan di dalam takdirnya baik yang baik maupun yang buruk wa auliya'ur rahman muhsinuna fi ma bainahum wa bainal khaliq dan auliya'ur rahman mereka adalah berbuat ihsan antara mereka dan uh, makhluk makhluknya muhsinuna fi ma bainahum wa bainal makhluq dan mereka pula ber, uh, berbuat baik berbuat ihsan sesama makhluk dan mereka meniti jalan sebagaimana yang dititi atau yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alhi wasallam. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى Kemudian al Imam, rahmat Taala berpindah di dalam penyebutan dalil dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pendalilan yang menunjukkan perbedaan antara wali-wali Syaitan dan wali-wali Rahman. فَأَسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ dia berdalilkan dengan surah ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Imran iaitu "Kulinkuntum tohibun Allah, fettabi'oni yohibukum Allah, wa yafirlakum dzinobakum, wa Allahu kabur rahim". Iaitu Allah katakanlah Muhammad jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Subhanahu Wa Taala kabur rahim. Ygulul ulama'ah ini ayat disebut ayat al mihna. Berkata ahlu tafsir, yaitu pak ahlu ilm, bahwasannya ayat ini dinamakan ayatul mehna, yaitu ayat di dalam pengujian. Kalimufasiron alehim rahmatullah. Berkata ahlu tafsir rahmatullah. Iddaa kaum mahabbat Allah, waqalu nahu awliya Allah wa ahbabu. Jika sekumpulan kaum mengaku bahawa mereka adalah pencinta, mereka mencintai Allah dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ayat ini katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka tersebut Rabbihim, kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mencintai kepada Rabbnya jika kalian betul-betul memang cinta kepada Allah secara hakikat maka ikutilah aku maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ayat ini maka oleh karena itu kita mampu untuk bisa memisahkan atau menguji atau melihat seseorang dengan ayat ini Fman ittaba' al Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzawaitihi ilah tauhidillah, wa ifradhihi fil'ubudiyyah maka jika seseorang di dalam mengikuti Allah subhanahu wa taala di dalam mentahuitkannya dan rububiyanya dan ilahiannya. Wad makth al Nabi fi Makkah tiga belas tahun, yadu' ilah tauhidillah dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Mekah sebanyak tiga tahun. Watabag Nabiya fi syahhat al-igtihad dan mereka mengikuti Rasulullah SAW dengan baiknya dan benarnya yaitu kata. Maka ini menunjukkan tentang kebaikan, kead, anda tanda kebaikan dan wilayah. Yuzad al-an unas, rupanya tuktabiruhum biahi al-aya min aith e, kifah. Yadzoon ila Allah Azza wa Jalla. Fatin kano yadzoon ila Allah, ala tariqat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min al-ihatmam bi al-tawhid, wal-aqidah syi'ah, fahu msa'irun ala nahi Rasulullah. Dan kita akan mendapatkan atau didapatkan pada saat ini sekelompok manusia jika kalian ingin atau kita ingin mengunji dia dengan ayat tersebut maka jika dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentahwidkannya dan nihtimam dan memperhatikan tentang perkara tu'id maka dia termasuk orang yang berjalan di dalam pengikutan kepada Allah dan Rasulnya وَلِهَذَا لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ وَلِيْ يُسَلَّمْ لَهُ أَنَّهُ وَلِيْهُ oleh karena itu tidak semua orang yang mengaku bahwasannya dia wali maka diterima bahwa dia termasuk dari wali-wali Allah. <tip> Kalau tidak dengan tersebut maka boleh jadi akan datang seseorang yang fasik, yang dal, yang da'i, yang dia mengaku sebagai wali. Walakin yuzan hada bil amal. Akan tetapi dalam perkara ini kita bisa menimbangnya dengan melihat amalannya. فَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ وِفْقَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيِ فَذَاكَ وَلِي InsyaAllah Jika amalannya tersebut sesuai dan cocok dengan amalan atau tentuna Rasulullah SAW maka insyaAllah dia termasuk dari kalangan wali-wali Allah وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكِ فَهُوَ مِمَّنْ يُزَكِّ نَفْسَهُ Dan jika sebaliknya dari hal tersebut maka dia termasuk orang-orang yang mentazkiah dan merekomendasi dirinya sendiri Allah azza wa jalla yaqul fala tuzukqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuzukqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman janganlah kalian mentazkiyah merekomendasikan diri-diri kalian karena hanya Allah lah yang mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa hal وقعa fil ma'siyah apakah dia terjatuh dalam kemaksiatan Nam waqa'a fil ma'siyah li'annahu waqa'a fi ma nahahullahu anhu. Naam dia jatuh dalam perkara maksiat karena sesungguhnya dia terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuzukqu anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Allah Azza wa Jal Bayyan من هم المتقون فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa sebenarnya wali-wali Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ketahui lah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang, yang tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada yaitu kesedihan bagi mereka yang mana mereka adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ثم kemudian al imam rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang kedua yang tujuan dalam hal tersebut adalah untuk mendalilan di dalam pembedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan alladhina yuhawiluna an yatashabbahu biawliya arrahman yang mana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mereka menyerupai wali-wali rahman. Min Allah, al wal dari musuh-musuh Allah, dari kalangan al munafikin, wal-fujjar. Qala Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu, mayyartadda minkum an dinah, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yahya waladina amanu, Mayartadda min kemandinihi, Fasaufa yaatillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Maka kelak pasti Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menggantikan suatu kaum, Yang mereka, kaum tersebut dicintai oleh Allah, Dan mereka mencintai Allah. A dzila'atun ala al-mu'minin, agzatun ala al-kafirin, yujahidun fi sabilillah, la yaqafun loh matlaim. A dzila'atun ala al-mu'minin, agzatun ala al-kafirin, yujahidun fi sabilillah, walla yaqafun loh matlaim yaitu mereka merendahkan diri mereka tawadu kepada kaum mu'minin dan mereka merasa bangga dan kuat dan perkasa di atas orang-orang kufar dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut terhadap celaan dari orang-orang yang mencela tatatamel fi hadhihi al-ayah kam min awsaf li awliya maka perhatikan ayat ini berapa banyak kita mendapatkan sifat-sifat dari ayat ini dari sifat-sifat wali-wali Allah أول صفه انهم يحبون الله تعالى يحبهم الله صفه yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka الصفه kemudian sifat yang kedua mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala وليس الشأن an تحب ولكن الشأن كل الشأن an تحب dan bukanlah perkara itu adalah kamu mencintai, tetapi perkara tersebut dan segala perkara adalah apa-apa yang dicintai. Asyifaul Thalithah, Anhum adillah ala al-Mu'minin. Fala yuqatilunhum, walla yuharimunhum. Dan sifat yang ketiga adalah mereka tawadut dan rendah diri kepada kaum Muminin. Mereka tidak membarangi kaum Muminin dan mereka tidak membunuhnya ashidda ala alkafirin wa hadhihi as rabiah sifat yang keempat adalah mereka keras dan tegas terhadap orang-orang kufar as-sifatu al-khamisah yujahiduna fi sabilillah sifat yang kelima adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala as-sifatu as-sadisah la yakhafuna fi allahi lawmatan Sifat yang berikutnya yang ke adalah mereka tidak takut di, di dalam jalan Allah terhadap jalan Allah terhadap celaan dari orang-orang yang mencela. Fa mahma hasala 'alaihim min al-lawm fa innahum la yatrukuna al Betapa seberapa apapun mereka mendapatkan celahan dan cobaan di dalam permasalahan dalam menegakkan syariat Allah, mereka tidak akan meninggalkan hak-hak Allah dengan celahan-celahan dari orang-orang yang mencela tersebut. Fa ha'ulaihim awliya'ur Rahman. Maka merekalah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ma yujad 'indahum min tawadhu' wa khafdhil janah yang mana mereka senantiasa tawadu dan istiqamah dan berpegang teguh yang dari apa-apa yang datang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walwilayat tatafawut min syakhs <coughs> ila akhar dan kewalian itu berbeda-beda antara satu seorang muslim dengan muslim yang lainnya fa ba'dunnas ihtalla ad-darajat al-'ulya fil wilayah dan sebagian manusia mereka mendapatkan wilayah yang tinggi di dalam kewalian di dalam kewalian Allah Subhanahu wa taala. Au naqul ihtalla darajah 'aliyah fil kita mengatakan dia berhak mendapatkan derajat yang tinggi dalam kewalian ini. Wa minhum man huwa dunuhu fil wilayah. Dan di antara manusia atau di antara kaum muslimin ada yang kewaliannya lebih rendah daripada yang pertama. Fal anbiya akhaddu darajah 'aliyah fil dan para nabi mereka menempati posisi yang paling tertinggi dalam kewalian wali-wali Rahman. As-sahabah radhiyallahu anhum akhadhu daraja 'aliyah, lakinnaha duna darajatil anbiya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mengambil posisi derajat yang tinggi dalam kewalian di dalam wali-wali Rahman, tetapi kedudukan mereka berada di bawah derajat para nabi. Wali Minan nasi man huwa min as-sabiqin wa minhum min ashabil yamin wa fil jannati darajat lihaula'in nas Dan oleh karena itu sebagian manusia ada di kalangan mereka sabiqin orang-orang yang berlomba dan ada di antara mereka yaitu ashabul yamin dan di dalam surga mereka semuanya berbeda-beda di dalam derajatnya wad darajat fil janna ala hasab al-wilayah dan derajat kita akan mendapatkan di surga atau seorang muslim atau kaum muslim yang mendapatkan derajat di surga sesuai dengan tingkatan kewaliannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا يَتَّصِفُونَ بِوَصْفَيْنِي وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا بِذَالِكَ فِي الْقُرْآنَ dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki sifat dengan dua sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat tersebut wa hadha al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab fi ayat al yang mana hal tersebut dua sifat tersebut dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul wahab rahimahullahu taala di dalam ayatnya dalam pendalilan ayat yang ketiga Qala Allahu 'azza wa jalla la inna awliya Allah la khauf 'alayhim wa lahum yahzanun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman alaa inna awliya Allah la khauf 'alayhim Siapa mereka yang dimaksudkan wali-wali Allah? Hal hum alladzina yalbasun 'ama'im kabira wa yatamassahu an-nasu bi rukabihim wa bi aydihim apakah mereka orang-orang yang dimaksudkan wali-wali Allah itu yang memakai imam yang besar yang mana manusia itu memegang atau menciuntang lutut dan kakinya apakah mereka orang-orang yang tidak melaksanakan solat berjamaah apakah mereka orang-orang yang membiarkan manusia sujud kepada mereka dan merendahkan diri mereka kepada mereka-mereka mereka tersebut laa laysu bihaula bukan bukan merekalah yang dimaksudkan wali wali Allah qallahu azza wa jalla alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa fa jama'u bainal iimaan wat taqwa maka Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan di dalam ayat tersebut antara keimanan dan ketakwaan fa bima Maka mereka mengamalkan apa-apa dalam Al-Quranul-Karim dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haulaihum awliyaul-Rahman. Maka mereka adalah wali-wali ar rahman Awliyaul-Shaytan, lahul awliya. Dan adapun wali-wali syaitan, maka mereka memiliki pula wali-wali. Qala Allahu 'azza wa jalla fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan al-rajim Innahu laysa lahu sultanan 'alal ladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun Innahu laysa lahu sultanan 'alal ladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya syaitan la'anatullah 'alaihi tidak memiliki kemampuan untuk mereka untuk syaitan tersebut mengganggu wali-wali Allah yaitu alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah Dina amanu ala Robihih metawalalun yang mana mereka beriman dan kepada Robnya rasa saja mereka bertawakal. Inna ma sultannuhu ala al-ladin yetawallouna. Inna Hanyalah suatu kemampuan Dia untuk mempengaruhi adalah orang-orang yang mereka berwala kepada syaitan. Idalil syaitan awliyah yetawallouna. Oleh karena itu dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya ada diantara syaitan memiliki wali-wali, bahwasanya diantara wali-wali syaitan atau A, syaitan memiliki wali-wali. Dan mereka mensyirikinya. Maka wajib bagi kita untuk membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Wahdul Fāshīqul Islam ibnu Ta'imiyyah, rhamahuhu Allah Taala kitaban fi hāzah. Dan Syāqul Islam, rhamahuhu Allah Taala telah menulis kitab di dalam permasalahan ini. Sama al-Furqān, bina awliyā al-Raḥman wa awliyā al dia Judul kitab tersebut adalah Al Furqan. Bayna Auliair Rahman wa Auliai wa Auliai Syaitan. Ia terpribedan antara wali-wali Walir Rahman dan wali-wali Syaitan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Maka sahaja yang berada di antara orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman kepada Allah ila anna alawliya' la mudda min tarki ittiba' ar Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwasannya kemudian jadilah urusan ini iaitu wali-wali Allah di kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu dan mengaku bahawa dia adalah sebab makhluk yang mendapatkan hidayah dan penghafal syariat ini bahwasanya yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah adalah harus dia meninggalkan pengikutan terhadap para rasul Oh, Syekh Muhammad rahmatuallahi alayhi dilahirkah di masyarakat yang kثر fihi at-tasawuf wa 'ibad al-qubur wa man yadda'una al-wilayah wa man hadha haluhum Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah <coughs> dia dilahirkan di sekelompok masyarakat yang mereka berkeyakinan tasawuf dan mereka menyembah kuburan-kuburan dan wilayah dan mengaku tentang wali-wali dan apa-apa dari permasalahan-permasalahan yang semisalnya والشيخ يريد بهذا الكلام يريد ucapannya ini dia men ingin menunjukkan tentang beberapa kelompok-kelompok dari kalangan ahlul bidah فهو يريد بهذا الكلام من تعلقوا بالقبور وعبدوها من دون dia menginginkan dengan ucapan ini terhadap orang-orang yang menggantungkan diri-diri -dir mereka terhadap kuburan dan kepada orang-orang yang menyebah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا مَوْجُودَ تَجِدُّهُ إِلَى الْيَوْمِ مَا زَالَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَمِيَةِ أُنَاسِ يُعَظِّمُونَ الْقُبُورَ تَعْظِيمًا شَدِيدًا dan perkara ini senantiasa kita melihat Sampai sekarang ini Kita mendengar kita melihat orang Atas kelompok manusia Mereka mengagungkan dan memuliakan kuburan Dan mereka menyembahnya sufiyyah, Begitu pula Syekh rahimahullah ta'ala Menginginkan di dalam ucapan tersebut Ingin menyinggung Yaitu dari kalangan tasawuf yang mereka beribadah kepada Allah Dengan perasaan-perasaan mereka fajawazu tarka ittiba' ar-rusul maka mereka ah tersebut membolehkan untuk meninggalkan di dalam mengikuti para rasul mithlu firqati al-qadiriyah seperti firqah iaitu kelompok al-qadiriyah wan naqshbandiyah wan naqshbandiyah wat tijaniyah wat والقاضيانيه والقاضي والقاضيانيه قاضيانيه كل هذه الفرق يقولون الأنبياء والرسل يتلقون الوحي عن طريق جبريل لكننا نحن نأخذ الوحي مشافهة mereka semua kelompok tersebut dari kalangan sufiyah tersebut, mereka mengatakan bahwasanya para Nabi dan para Rasul mereka mendapatkan wahyu dari jalan Jibril. Adapun kami mendapatkan wahyu dari Toriqa, iaitu jalan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayquluk mazalan. Takqarafil Bukhari, takqarafil Muslim. Dia mengatakan kepada kamu, misalnya, engkau membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amma nahnu fala nahtaj ila Bukhari wala Muslim. Adapun kami kami tidak membutuhkan Bukhari dan Muslim. qalbi 'an Adapun kami kami adalah hadathani Rabbi an qalbi. Qalbi 'an Rabbi. Hadathani, Qalbi 'an Rabbi. Hadathani Rabbi, hadathani qalbi an Rabbi. Bahwasanya adapun kami kita tidak membutuhkan Bukhari dan Muslim karena kami adalah yaitu hati kami telah membicarakan telah menyampaikan kepada kami dari Rabb kami. فيقولون ما في داعي لقراءه الكتب والاحاديث خلاص بيننا صله بالله otomatik kami tidak membutuhkan yaitu antara bukhari dan Muslim kita tidak membutuhkan taraf saya Bukhari Muslim خلاص kami telah tidak membutuhkan karena kami langsung mendapatkan wahyu dari Allah secara otomatis wa haula'i kuffar wal a'udzu billah maka mereka dalam orang-orang kafir wal a'udzu billah ثم يرد الامام على مثل هؤلاء يرد على المؤوله والمعتزله والاشاعره Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala membantah kepada mereka yaitu dari kalangan Ahlul Ta'awil, Wal Mu'tazila, Wal Asyairah. Wa yaruddu aydan ala al-lazina ya'takiduna anna sahib al-wilayah la mudda an yakuna sahib khawariq wa keramat dan mereka juga dan syekh rahimahullah ta'ala membantah terhadap orang-orang yang mengaku sebagai wali yang mereka memiliki kemampuan yang luar biasa yaitu di, di luar jangkauan manusia dan memiliki kemampuan-kemampuan ghaib man lahu wali di sisi mereka adalah orang-orang yang memiliki karamah laysa lahu laysa dan barang siapa yang tidak memiliki karamah maka bukan wali ولهذا ضحك سادة الصوفية على أتباعهم. Oleh kerana itu, para Sufia yaitu tertawa terhadap pengikut-pengikut mereka. Fayakirigun karamat khabar. Maka mereka yaitu mengambil yaitu karama-karama yang dusta. قَالَ أَحَدُهُمْ دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ ذَاتَ الْيَوْمِ Salah seorang dari kalangan Sufiya tersebut mengatakan, aku memasuki masjid suatu hari, fawajat waliyan min awliya as-sufiya. Maka aku mendapati salah satu dari wali-wali sufia. Kemudian dia mengatakan, aku mendatangi dia kemudian untuk aku mensalami dia. Kemudian setelah itu, yaitu penjaga pengawalnya mengatakan kepada aku, Taal, kemarilah. Maka aku mengatakan kepadanya kenapa engkau mengambil aku? Kala inna hu fil Ka'bah. Karena sesungguhnya dia mengatakan jangan kamu ganggu dia karena dia sedang sol solat yaitu di Ka'bah. Kala ana arauu amami fil Masjid. Keb fil Ka'bah wahhu amami fil Yaman. Bagaimana dia mengatakan bagaimana dia solat di, di Ka'bah, sedangkan aku melihat dia solat di masjid ini dan ini di Yaman. Kala Allahi lau tukdamt la azribannak. Kata pengawal tersebut demi Allah kalau kamu mendekati dia saya akan pukul kamu. قَالَ دَعْنِي أُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَعْبَهِ فَلَنْ يَشْعُرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ هُنَا سَيَلْتَفِتْ إِلَيْهِ Biarkan aku untuk aku memberi salam kepadanya. Jika dia tidak menjawab salamku, maka dia berada dalam Ka'bah. Atau berada di Ka'bah. Jika dia menjawab salamku, maka menunjukkan bahwa dia masih berada di sini. وَهَذَا هُوَ أَحْوَالُ هَاُلَئِ أَ oleh karena itu inilah keberadaan nahlul dolal. Mereka mentertawai atau mereka tertawa terhadap pengikut-pengikut mereka. Kalau lihat dihemp, ainah salayat al-zuhur, kala di Mekkah. Salah seorang dari mereka mengatakan di mana kamu salat zuhur? Dia mengatakan sufiat tersebut yaitu di Mekkah. Ainah salayat al-ghazr, kala di Madinah. Di mana kamu salat asar? Yaitu di Madinah. Hale ma shalallahu fi Mekka wal Madinah wa asal, wa lay salallahu mal jamaah dia mengatakan dia, Masya Allah dia mengatakan Solat di makkah dan di madinah dalam keadaan dia tidak melaksanakan Solat berjamaah wa tajid anna as-sufiyya daiman yajhhaluna al-awam wa yahkumuna alaihim bil-jahl wa yughliquna alaihim bayna haytan arba'ah dan kamu akan mendapati kebanyakan dari kaum sufi mereka yaitu membodohi manusia dan mereka berada dalam kebodohan mereka berada di dalam yaitu ruangan yang yang empat segi ولهذا يقول مشايخ الصوفية للعوام بر بر جو جو بحر بحر ماذا معنا شيء؟ <تصفيق> مريكا معتاكن بر بر جو جو جو جو بحر بحر وهم بعدهم في البر في الجو في البر نعم مريكا برادة سباقين هدارة سباقين لأغل سباقين للاوتا كنا بالأمس في الجبل وإذ بنا نفاجأ بشجرة يذبحون عندها Kemudian kemarin kita berjalan rekreasi di gunung, yaitu gunung Lawu. Yaitu kami mampir suatu gunu, eh, pohon yang mana pohon itu disembah, yang mereka menyembelih, yaitu sembelihan di pohon tersebut, dengan diancar. Men mereka mengatakan siapa yang berbuat hal tersebut? Al-Auliyya al-Ash'arah. Ha Itulah wali-wali yang jahat. Fantehlah, abdulah, antu farrq, bina awliyah al-Rahman, wa awliyah al-Shaytan. Maka hati hati kalian, yaitu perhatikanlah kalian untuk kalian bisa membedakan wali wali Allah dan wali wali Syaitan. Dikatakan <tuh> salah seorang dari mereka menyebutkan atau menceritakan kisah yang terjadi di Sudan. Ia khabar, tapi ia dipakai kepada awam. Itu adalah kisah yang dusta, akan tetapi mereka tujuan untuk membuat orang awam itu tertawa. Anna rajulan nazala fi buhayrah. Bahwasanya seseorang itu, yaitu turun di suatu telaga yang kecil. Atau telaga. Faja'at cimsah fa'akalah. Maka datang itu buaya memakan orang tersebut. Fadahabu ila wali. Maka mereka membawa hal tersebut, yaitu kepada wali. Hadha'al wali'al kazzab. Inilah wali yang pendusta. Qalu lahu inna cimsah a'akala waladana. Bahawasanya dia mengatakan bahawasanya buaya tersebut memakan anak kami. Maka dia mengatakan sufi tersebut, yaitu bergembiralah kalian. Maka dia naik ke atas langit. Dan dia bertemu dengan malaikat maut. Dia mengatakan wahai malaikat maut, mana nyawanya yang pula yang dimakan buaya tersebut. An fulan. maka malaikat maut tidak mau untuk memberikan kembali yaitu nyawa si pulan yang dimakan oleh buaya tersebut wali. dan malaikat maut berdebat dengan wali tersebut wali, mawt, arwah. maka si wali tersebut memukul tangan wa malaikat maut tersebut maka setelah itu ruh yang dimakan buaya tersebut jatuh فعادت ارواح كل من مات في ذلك <الْيَوْا> maka seluruh apa nyawa-nyawa yang mati pada hari itu kembali kepada mereka karena telah jatuh ruh dari tangan malaikat maut wal awam عندما يسمعون هذه القصص يقولون لا اله الا الله maka manusia pada saat orang awam mendengar ucapan tersebut mereka mengatakan la ilaha illallah ثم يقومون الى الولي يقبلون يده ويقبلون راسه ويعطونها السمن ويعطونها الفلوس والاموال و كل شيء إلى هذا الوالي وهم لا يعلمون أنه سارق نصاب حرامي. Bahwasanya kemudian setelah itu manusia mendatangi dia mencium tangannya dan mencium kepalanya. Dia memberikan saman, dia memberikan uang dan daging. Padahal dia tidak mengetahui bahwa orang ini adalah pencuri dan sarak harami. Bel wala ya ikhwah, anhum yatabrakun hatta bi burazhim. Azzaikum bahkan sebagian dari mereka yaitu dari kalangan pengikut Sufia mereka mengambil berkah barakah dari maaf kotoran tinja Sufi tersebut. Nescala salamah. Semua kita meminta keselamatan dari Allah. Berkata seorang Salaf atau sebagian Salaf idhar ra aitum rajul yatir fil hawa. Jika, jika kamu melihat seseorang bisa terbang di atas langit eh di atas air, angin atau dia bisa berjalan di atas air fala tubalu jangan kalian peduli dengannya hatta tandhuru ila luzumihi alkitab wa sunnah hatta tandhuru ila luzumihi ala alkitab was sunnah sampai kalian melihat tentang keistiqoman dia di dalam berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta manusia dengan haram bil batal dengan mengatakan mereka adalah wali. Ini adalah perkara yang penting untuk kita bisa mengetahui siapa wali Allah dan siapa wali Rahman. Al asal sah. Hal asalus hadis. Usul yang keenam adalah yaitu membantah subhat yang diletakkan atau yang dilontarkan oleh syaitan La alayhi, untuk kita meninggalkan Al Quran dan meninggalkan Sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti pendapat-pendapat uh, dan hawa nafsu yang memecah belah yang berselisih. Dan dia adalah Al-Quran dan Sunnah yang tidak diketahui Al-Quran Sunnah kecuali oleh Al-Mujtahid, iaitu seorang Mujtahid yang mutlak dan Mujtahid adalah yang disifati dengan demikian dan demikian, iaitu sifat-sifat yang seakan-akan sifat tersebut tidak akan ditemukan kesempurnaannya sifat-sifat Mujtahid tersebut pada diri Abu Bakar dan Umar. Jika seorang manusia tidak mem tidak memiliki hal tersebut Maka hendaklah dia berpaling dari hal tersebut Dari Al-Quran dan Sunnah Dengan berpaling yang wajib dan harus Dia tidak ada keraguan dan tidak perlu dia keragu Dan tidak perlu dia per permasalahkan Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk Dari Al-Quran dan Sunnah Maka dia adalah termasuk dari kategori sindit Iaitu orang yang menyembunyikan ke keimanan eh, nah, dan, dan orang menampakkan keimanan Dan menyembunyikan ke kekufuran. Ataupun atau boleh jadi dia orang gila li an li ajl su'bati su fahmihima karena kenapa karena sulitnya kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah maka masuci Allah wa dan segala puji baginya betapa banyak Allah Subhanahu wa menjelaskan tentang permasalahan ini baik secara syar'an wa qadran wa khulqan wa khulqan wa amran di dalam membantah su'bahat yang terlaknat ini dari segala sisi sampai-sampai bantahan tersebut yaitu sampai ke batas perkara darurah yang diketahui secara umum akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. sungguh telah wajib, telah berhak mereka mendapatkan perkataan tersebut dalam keadaan mereka tidak beriman sesungguhnya kamu menjadikan di leher-leher mereka berlunggu dalam keadaan yaitu ila al-aqan sampai dagu-dagu -dagu mereka fa dalam keadaan mereka diseret Wajah Allah mimbai naidihim sedan dan kami menjadikan di hadapan mereka penghalang dari belakang mereka penghalang maka mereka membutakan mereka dalam keadaan mereka tidak bisa melihat sama saja kepada kalian sama saja kepada mereka yaitu kamu mengingatkan mereka atau tidak maka mereka tidak akan mungkin beriman hanyalah kamu bisa memberikan peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti diker dan dia takut kepada Rahman yang roib dan maka kabar maka oleh karena itu berilah kabar mereka kabar gembira kepada yang mengikuti tersebut dengan pengampunan dan pahala yang besar pahala yang agung wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin asy-syekh fi hadhihi syubhah rahimahullah يرد على اولaikal ladzina yaqulun la ittiba' alkitab was sunnah Syekh Rahimahullah Taala membantah terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahasanya tidak perlu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. LIma Da NAtRuk AlQuran Wa Sunnah. Kenapa kita harus meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Kalu Lianhu La YArifuhu Ma Ilal MuJtahid. Mereka mengatakan karena tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang yang Mujtahid. وَمِنْ أَوْصَافِ الْمُجْتَهِدِ وَاحَدْ, إِثْنَيْنْ, ثَلَاثَ, أَرْبَعَ, خَمْسَ, سَتَهْ, سَبْعَ, الى آخِرِهِ di antara afsarat surah mujtahid adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai seterusnya عندما تقرأها ربما لا توجد هذه الشروط ربما لا توجد في أبي بَكْر وَعُمَر رضي الله عنهما kalau kita membaca surut-surut atau syarat-syarat yang ditulis oleh orang-orang yang ingin meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mungkin boleh jadi kita tidak akan mendapatkan syarat-syarat tersebut ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Al al Maka mereka menyulitkan agama ini kepada manusia. Faman talab al-huda minal Al-Quran wal-Sunnah walaysa bi-mujtahid ala syurutihim fahwa zindiq barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang mana dia belum masuk dalam kategori mustahid maka dia akan menjadi sindik oleh karena itu dimanapun kamu mendapati tasawuf dari kalangan sufiyah maka kamu akan mendapati perselisihan mereka terhadap agama ini dengan berbagai macam perselisihan dan demikian pula syiah dan demikian pula selain dari mereka dari kalangan ahli al-ahwá' wal-bid'ah. والانسان ربما يكون عامياً فيقرأ عليه آية فيعرف معناها ولو لم يكن مجتهداً. Seorang karenkala, walaupun dia seorang yang awam, kalau dibacakan kepada dia suatu ayat, karenkala dia memahami hal tersebut, walaupun dia belum masuk dari kategori mujtahid. Fa rabbama taqra' 'ala al-'ammi qaulallah wa ilahukum ilahu wahid. Dan kadangkala -kadang kita membacakan kepada seorang awam dia mengatakan kita mengatakan wa ilahukum ilahu wahid yaitu ilah kalbihan sesembahan kalian yang berhak disembah cuma satu saja. Fayalam annal ilahu wahid. Orang awam tersebut mengetahui bahwasanya sesembahan yang berhak yang disembah cuma satu. Wa la 'ilmi Walaupun orang yang menyebutkan atau yang memahami tersebut seorang awam bukan seorang yang mujtahid. Akan tetapi orang awam tersebut, dia membutuhkan untuk penjelasan yang rinci dalam permasalahan tersebut, iaitu dari ayat-ayat yang dibutuhkan penjelasannya. Maka mereka ini, kalangan sufiah, mereka menyulitkan agama ini terhadap manusia di dalam memahaminya. Fanta syirik maka tersebarlah kesedihkan maka pura, tersebar pula khurafat ah. dan kebunian juga bidah ah. jangan kamu bertanya jangan kamu meminta penjelasan dan jangan kamu merincinya kamu akan setelah ini menjadi seorang wali, wali karena sesungguhnya wali itu adalah mujtahid. Falhamdulillah ayu al-ikhwah anna Allah min ahli sunnah. Alhamdulillah wa ayyuhal ikhwan Allah menjadikan kita semua dari kalangan ahlu sunnah. Wallahi annaha ni'mah yajib an nashkur Allah Wallahi ini adalah nikmat wahai ikhwan yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa li hadha al-ikhwah al ilaykum. Oleh karena itu wahai saudaraku masyarakat manusia membutuhkan terhadap kalian. Antum ya talabatilmu, wya ayuhad doaats salafiyin. Kamu wahai para penuntut ilmu, dan engkau wahai para penyuruh dakwa salafiyah. Almushtamag biahjah ilaiqum mas. Bahasanya eh, masyarakat membutuhkan betul sama kalian. Fadu Maka serulah kepada Allah berdoalah kepada Allah. Bil ha anil dan perintahkanlah kepada kebaikan dan, dan cegahlah dari kemungkaran dan sabarlah diri kita terhadap manusia dan terhadap gangguan-gangguan manusia zuru haula'il awam ila masajidihim balighuhum da'watat tauhid ziaralah orang manusia-manusia orang awam tersebut dan jelaskan kepada mereka sampaikan kepada mereka dari apa-apa dari syariat ini bilrifqi wallin dengan lembut dan dengan lemah dan lembut Kaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqulu fi 'asr zaman syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullah zaman ini adalah zamannya untuk kita berkasih sayang atau bermalambut lembut. hadza fi 'asr syekhul islam fa bi 'asrina ini syekhul islam berbicara tersebut pada zamannya bagaimana pada zaman kita ini zuruhum ila buyutihim balighuhum da'wat allah hatta la yamutu 'ala syirk wal khurafa Ziarah mereka di rumah-rumah mereka dan jelaskan tentang satu hid Allah sehingga mereka tidak mati dalam keadaan keserikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mereka yang menyembelih sembelihan di, di di sisi pohon tersebut mereka menganggap bahwa itu adalah takar dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <-tos> <-tos> Padahal mereka tidak mengenali bahwa perkara yang mereka lakukan tersebut adalah وكفر شرك akbar yang mengeluarkan dari agama ini li anna adzbah la yakunu illa karena sesungguhnya sembelihan itu tidak terjadi kecuali kepada Allah qala sallallahu alaihi wa alihi wa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa Kama fi hadis Ali alladhi rawaahu Muslim Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis ahli bin Nabi Ta'alib radhiyallahu ta'ala anhu la'an Allah man dhabaha li ghairi Allah La'an Allah man dhahaba li ghairi Allah man dhabaha li ghairi Allah Allah melanat bagi siapa yang menyembelih kepada selain Allah fa antum dhu'un nas wanṣahuhum wa ballighuhum wasbiru 'ala adaa'ihum Kalian menyuruh kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan dan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. أنتم, Jika kita tidak menasihati mereka, siapa lagi akan menasihati mereka? التوحيد, Jika kalian tidak mengajari mereka dakwah Tauhid, siapa lagi yang akan mengajari mereka? Lahum الحق, lahum? Jika kalian tidak menjelaskan kepada mereka kebenaran, siapa lagi yang akan menjelaskan kepada mereka? Jika kalian melihat mereka berjalan di atas kesesatan, bersamaan dengan mereka bersamaan dengan itu kita melihat mereka ini menunjukkan bahwasanya kita memegang suatu bahan yang berat beban yang berat di atas pundak kita falatudai'u auqatakum fil laibi wal mahzalah walakin bil jid Jangan kalian menyanyiakan waktu kalian dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi habiskanlah waktu dengan bersungguh-sungguh dan istihad. Ini adalah amanah yang akan pasti kita ditanyakan nanti ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In tasha'u indah ba'adhan nas anna ha'ulah wahabiyah. La tasma'ulahum. Sebagian, di sebagian manusia tersebar perkataan-perkataan wahabiyah. Jangan kalian atau kita mendengar terhadap ucapan-ucapan mereka tersebut. Dhaki, an alhaq ila rajul sufi. Seseorang, ya, yaitu seorang salafi yang cerdas. Dia ingin mengam, menyampaikan kepada dia kebenaran dari seorang sufi. Yaitu dalam keadaan seorang tersebut sunni tersebut dia bersemangat kepada kebaikan dari orang dia bersemangat kepada orang tersebut berupa kebaikan. هذا الصوفي في راسه الوهابيه هؤلاء سم زعاف. Dalam keadaan di dalam di, atas, di dalam kepala orang sufi tersebut dia mengatakan uh, ada ter, apa? ada pemikiran bahwa wahabitu adalah orang yang kaku dan keras dan menyeleweng. اخذ هذا الاخ كتاب التوحيد ومزق السجل bahawa orang ahk tersebut yang sunni tersebut dia mengambil kitab Tauhid dan dia merobek salah satu lembaran. Dan dia memberi kepada orang sufi tersebut. Faqara'a dalika sufi kalam jameel. Qala Allah, qala Rasul, aza la yajuz katha. Fa u'jib bil kitab. Orang sufi tersebut membaca dari potongan kertas yang disobek dari seorang sunni tersebut. Dia terheran dalam kertas tersebut karena dalamnya, Qala Allah, wa qala Rasul, ini tidak boleh dan ini boleh. Lima apa agib bel kitab, karena beliau tidaklah sejel. Maaf Muhammad Abdul Wahab. Kenapa dia terheran-heran terhadap lembaran tersebut? Karena di dalam lembaran tersebut tidak ada tertulis nama Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian jadi ayah. Setelah beberapa hari, dia berkata, "Bagaimana kitab?" Dia berkata, "Kitab bagus, semoga Allah memberikan Kemudian orang tersebut yaitu ah sunni tersebut mendatangi kepada seorang sufi tersebut. Dia menanyakan bagaimana kamu mendapati selembaran kertas tersebut. Dia mengatakan yaitu kitab ini baik dan Masya Allah. Qala atadri liman hadhal kitab? Qala. Kemudian seorang sunni tersebut mengatakan apakah kamu tahu siapa pemilik kitab tersebut? Qala hadhal kitab oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yaitu kitab tersebut yaitu Syekh Muhammad bin Al-Wahab. قلي اخي هذا كتاب طيب هذا كلام جميل ما كنا ندري انه يقول هذا القول ايتو dia mengatakan kitab ini adalah bagus dan kitab ini adalah tayyib dan kami tidak mengetahui bahwa ini adalah ada memiliki kejelekan dalamnya ربما تستطيع ان تاخذ مثل هؤلاء بالكلمه الطيبه boleh jadi engkau akan mendapatkan perkataan yang bagus dari mereka-mereka tersebut عندك ضيوف مثلا في البيت misalnya engkau memiliki tamu di rumah kamu dan di sisi kamu ada seorang tetangga yang sufi yang membenci kamu toolkit, kamu melihat dia berada dalam kesyirikan dan khurafat dan bid'iyat yang kamu takut darinya uh, terhadap ancaman Allah maka kamu meminta dia untuk dia bertemu kepadamu akrimhu maka muliakanlah dia berikan dia sebagian kitab-kitab dan rasail ittasim fi tersenyumlah Ber kepadanya tara bi akhlakika hadhihi ta'saru qalbah kamu menampakkan pada dia akhlak yang, yang mulia ini kamu akan bisa menjadikan dia lembut fa yabda'u <coughs> Maka dia akan memulai mencintai kamu. Wayamilu ilaik. Dan dia akan cenderung kepada keyakinanmu. Wayadhkuruk bil kalam tayyib Dia akan menyebut kamu tentang perkataan-perkataan yang baik. Wayaqtarib mink. Maka dia akan membela kamu. Amal an, بعض الاخوه يمشي ما يسلم. Arab amsakarang sebagian ikhwan sunni, kan. Dia lewat kepada seseorang dia tidak mau salam. Dia dengan muka yang cemberut. ولو كنت فضدا غليظ القلب لم فض من حولك ولو كنت فضدا غليظ القلب لن من حولك اذا كان عنده مرض زره jika di sisi orang tersebut ada penyakit maka syiarilah dia. Unsurlahu maja'abihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa dia dari apa-apa yang didatang darinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadri ba'da ahabba da'wat at-tauhid wa aqbala ilaiha biqalbihi wa qalbi. Kamu tidak akan kamu tidak akan tahu suatu waktu dia akan menerima dakwah ini dan akan menerima dan mencintai dakwah ini, dakwah al-sunnah wal jamaah. والموفق في هذا ايوا الاخوه من وفقه الله واعطاه اسلوبا طيبا في هذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى siapa yang diberi taufik dalam permasannya ikhwan yaitu siapa yang Allah memberikan taufik kepadanya dengan uslub dengan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullah azza wa jalla an yakhthima wa iyyakum bilhusna wa an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa as'alullah an yajma'ana wa iyyakum fi jannatihi wa akhiru dawana an alhamdulillahirabbil alamin Ala wa ala alihi wa kita cukup sampai di sini dan saya secara khusus meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menerjemahkan baik dalam terjemahan apa yang diucapkan oleh syekh maupun dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah ini merupakan kekurangan dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya atau darus berikutnya ini kita bisa saling memperbaiki dan mengoreksi dan mudah-mudahan yang berikutnya lebih baik daripada yang sekarang. Wallahu amin.